Avui som divendres 19 de febrer. Atureu els mòbils que comença Primer Pla. Bona tarda tots, divendres 19 de febrer del 2010, 7 de la tarda i un minut, gairebé dos. Uh, Ferran Bac Esteve, bona tarda. Bona tarda, Marca. Som. Què tal? Bé. Bé? Plou. Ui, espera, que no te sento gaire bé. Me Sí, ara te sento més bé. Jo dic que plou. Plou. Mala, bueno, és mala que... tarda sí. per fer altra cosa que no siguin al cinema. <ríe> sí. O quedar a casa a veure una pel·lícula. Exacte. Uh, ja sabeu que estem a primer pla, el programa de cinema de ràdio Saldrà aquí al 107.7 de l FM i que ens podeu escoltar a través d'internet que no ho diem mai però, bueno, qui ens vulguin escoltar no per la ràdio però sí si per internet, doncs www.radio.salra.cat uh, bueno, a la pestanyeta que diu ràdio en directe i si no, doncs els programes han diferit ja sabeu que els teniu gairebé tots <ríe> uh, primerplashow.blogspot.com què més, què més? Més coses. Al... El... YouTube. Al el... YouTube. YouTube.com. Exacte, YouTube.com per veure els trailers de... de la setmana i de setmanes anteriors. I el mail del programa, que no fa servir ningú, només faig que rebre mails de l'Oli de l'Empordà. Ah, sí? Estic per dir-los, voleu participar, a la secció de la pel·lícula que agrada. Escolta, l'Oli de l'Empordà... De... No és pas una pel·lícula, una no. estrena... <laughs> diria que no... <laughs> No, bueno, és que ni me'ls llegeixo eh, jo ja em sap greu però és que noi, no toca, no toquen esborra, aquel... esborra. Sí els he borrat tots dos tu. Uh, bueno, primer pla arroba salra.cat és el nostre mail per qui ens vulgui escoltar tant si se'l renenc, se renenc que oient, no oient ens vulgui posar perill o, o familiar o amic, més igual però Exacte. que ens diguin alguna cosa la veritat és que he anat a veure aquella pel·lícula i bé o i malament, ens és igual, si no anem a favor d'una ni d'altra. Sí, nosaltres. sí, nosaltres no cobrem pas Tampoc per... Tampoc tenim criteri. Sí, no. Que... <ríe> la veritat és que sempre ho hem dit, que nosaltres som un programa de gent que li agrada el cinema, que no som experts per res, la veritat és que eh, anem descobrint coses sobre la marxa. Avui sí. he descobert mm, què és un sàtir, per exemple. Què és un sàtir? és un semideu de la mitologia grega, per exemple, després en parlarem. Bé, mira, uh, sí. Pots anar a dormir tranquil. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, uh, tenim moltes propostes per aquesta setmana, vารies pel·lícules que s'estrenen i moltes notícies, entre elles doncs nominacions, premis, etc, que és que continuem amb, amb la falera avorrits, de premis. Eh? Sí, perquè pues clar, Boix, Jo que sé que hi És el que hi ha, és el que hi, ha, lo que hi I al final acabes l'ero, perquè ja no saps què està nominat a què, queè no està nominat aè què, pues, què sé jo, no, no ho sé. Bueno, ja en parlarem. Però bé, bueno, Gaume. Comencem amb la cartellera d'aquesta setmana. La cartellera. molt bé. Bueno, Ferran, que no ho hem comentat, però m'ha agradat molt el teu ball de la sintonia del programa. Nice. Un altre dia m'ho dius, posem una càmera i ho ensenyem és a tothom. fantàstic. Ja, ho, ja gravarem el programa quan tinguem més mitjans. <ríe> vale. Si és a part d'escoltar-nos, ens podran veure. Molt bé. Uh, comencem amb la primera estrena de la setmana. Una pel·lícula que es diu uh, Shutter Island. Ferran. Sí, és un thriller, podríem definir-ho com així, una mica dramàtic, però bueno, thriller, uh, maricà, Estats Units, dura dues hores i 19 minuts. Mare de Déu, jo... la gent està trencant la barrera de, la... de, les, dues de les dues hores. Sí. Ja, eh? sí. sí. Què se n'ha fet de quan les pel·lícules duraven una hora i mitja? Eh, no eh? sé. Però bueno, ja que pagues el cinema, com i m'estigui sí, ràpid, tampoc s'està sí. malament ara als cinemes, i en funció de quin tipus de pel·lícula sigui, dues hores i 19 minuts, tampoc es fa llarg. I aquest... M'agradaria pensar que és el cas, que, no es, que és una pel·lícula que no es fa llarga. Si està justificat, no passa tant res, no? Ah, exacte. Bé, bueno. si, si és allò que dius que té ritme, i la pel·lícula, i què passarà, i això... Ah, si és una pel·lícula d'aquestes lentes, que no passa mai res, es pot arribar a fer llarga. Bé, bueno, en aquest cas, Shatter Island, és una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese... Mm -hmm director, entre altres, d'Infiltrados, El Aviador, Gangs of New York, El Cabo del Miedo... El Cabo del Miedo. Jo no, anys, ja, jo no sabia que era de Martin Scorsese. Imagina't. Sí. Home, mmm, veient el director i les pel·lícules que ha fet, se so li dona una oportunitat, aquesta pel·lícula. Sí sí, sí, sí, sí. Per això l'hem destacada eh? de, de les primeres. Sí, per això dic que poder dues hores i nou minuts estan justificades. Bueno, eh? Donem-li un vot de confiança. Com a intèrprets, destaquem en Leonardo DiCaprio... Ben Kingsley que va fer pel·lícules com LG, La Lista de Schindler Gandhi, fixa't tu És grans, en Gandhi, eh? és l'home Gandhi eh? Saps qui és no? aquest home? Ell? És, és en, Gandhi, coi, en Gandhi Bueno, en Gandhi sí que sé qui és No, però en Gandhi, el... tu no has vist la pel·lícula en Gandhi, no te la van posar a història no, quan no anaves recordo. a 8è o 6è o 7 Segurament sí, però la vaig oblidar Bé, bueno, doncs és en Gandhi És el que va fer de Gandhi sí, sí. I la Michelle Williams que, Per destacar la femenina, la femenina no? Ah, exacte Bé, bueno, escoltem el tràiler i ara expliquem una mica De què va Ponme el antecedente sobre la institució. Solo sé que és un psiquiátrico Para delincuentes perturbados Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos. Los que no aceptan en ningún otro centro. Tengo que pedirles que entreguen las pistolas. Somos agentes judiciales autorizados. Mientras estén aquí, acatarán el protocolo. Señores, bienvenidos a shater Island. Agente Daniels. Doctor. Así que la interna Rachel Solano se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí. Estamos a 18 kilómetros y el agua está helada. No sabemos cómo ha salido de su celda. Cuando hicimos la ronda de medianoche, no estaba. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Quién es el 67? ¿Hay cuántos, 66 enfermos en este psiquiátrico Sí, correcto, sí. A mí me parece que Rachel Solano sugiere que tienen 67 internos, doctor. ¡No! Mucha gente sabe qué pasa aquí, pero nadie habla de ello. Es como si tuvieran miedo de algo. No habrá tomado pastillas, ¿verdad? ¿Ha presenciado la desaparición de algún fantasma? Debes controlarte, Teddy. He levantado un centro único. ¿No lo entiende? Está atrapado. Y lo que es único no siempre es bien comprendido. ¿Quién sabe la verdad? todo el mundo, las enfermeras, los, los doctores, es, es imposible que no sepa todo el mundo. Comprende ahora, por qué no pueden dejarle marchar. ¿Va a alguna parte? Podrà salir de la isla. Per l'amor de Déu, ja torna a haver-hi el tot aquest que... Un thriller que posen... fa una mica de Yuyu yu eh? Sí, sí, sí. Bueno, de què va? De què va. Uh, així és per sobre. La història se situa a l'estiu de l'any 1954. Uh, dos agents federals, en Teddy Daniels i en Chuck Aule. Chuck Aule. Bueno, oh, well, sé. Chuck. Dos agents federals sí. són destinats a, a una illa remota al port de Boston per investigar la desaparició d'una perillosa assassina que es troba, es trobava, perquè ja ha desaparegut, reclosa en un hospital psiquiàtric. Saps això que fan les pel·lícules que fa. Sí, ja sí. només deu haver fa respecte. Ja una illa que només, l'únic que hi ha, és un llamp d'edificis amb una presó, però resulta que és un hospital psiquiàtric. Sí. I resulta que va, és un centre per criminals pertorbats o sigui bojos, Eh, dirigit per un tal John Cowley vale? doncs van allà a investigar què se n'ha fet d'aquesta dona que ha desaparegut més que res la van buscar pel perill que representa que no hi sigui mm. vale? perquè és una criminal oh, i, no? i se'ls fuma un pito Però, esclar, com que pot fer mal a altra gent no fem conjectures que no sem <ríe> ah, no. saps què vull dir el toc que sembli que és de riure i... <ríe> va vale. bé Total, que quan comencen la investigació doncs, ba, descobriran que el centre penitenciari, penitenciari psiquiàtric aquest guarda molts secrets i que la illa en el que es troba en realitat eh, amaga alguna cosa més perillosa que no pas els pacients que hi ha dintre del centre. Tela, o sigui eh? Veu una mica dir que allà el, el xungo no és els pacients eh, ingressats sinó poder mm. qui, qui ho dirigeix no ho sé. Jo aquesta part del tràiler, no sé si, has, si ara ho senties, uh, la part del tràiler de... ¿Quién lo sabe? tot el mundo. però los pacientes... ¿eh? tot el mundo. ¿Qué es lo que sabe tot el mundo? Por el amor de Déu. Ah, una mica de... Oh, uh, quin tofios. patir. Aquestes coses... Hi ha molta falera de secrets que amaguen tot, tot. tot sí. Tot, pues... Cada pel·lícula sempre hi ha... No, I no s'imagina que hi ha un secret que amaga la família, o que amaga el poble, o que amaga... Oh. Bueno, està bé, és el que li Vingues dona aquest, aquest interès no? sí, sí, sí, la veritat és que sí són bueno el, el tràiler pinta molt bé sí, i, sí, sí, la i és el, que sí i bueno, el, el director i els intèrprets doncs, també són de qualitat, sí. vull dir, són de luxe una mica dona a entendre que els investigadors, el fet d'investigar i estar allà dins tancats i així també una mica es, es tornen com paranoics, no? sí, al, que, sí el fet d'estar envoltat de gent boja i sembla ser que tampoc els deixen sortir després. I, bueno, ja veureu, mireu el tràiler i la veritat és que és una proposta interessant. Només destacar d'aquesta pel·lícula que es va presentar a la Berlinale, al Festival de Cinema de Berlín, la setmana passada, fora de concurs, però, eh? uh -huh. uh, però això sí dintre de la secció oficial. Jo no, no sé ben bé què vol dir bueno, això. Bueno, fan no... la presentació oficial... Mm. Bah, la secció oficial no ho sé, no que no... tampoc opta res. No sé, no he no, no entès mai aquestes coses. Jo. Coi, o hi ha un concurs o no hi ha concurs. Per què han d'anar a presentar unes pel·lícules si no estan a... Coi, deixeu les pel·lícules que estan a concurs que, que es, es mostrin més que de, les altres. No ho sé. No? Presentar-ho és, és, una, no és com sé. un aparador publicitari. Se'n parla molt més si la presentes. Ja, però si aquesta no està dins de concurs, coi, poder-les que estan a, a concurs... Bueno, ja tenen el seu moment, entenc. No, no sé. No sé. Bueno. Bueno, és una manera de que els periodistes, com, bueno, altres, que no som nosaltres, doncs vagin a la Berlinale i vegin quin, quin és, què, és, què es mou, que hi ha, no?, Exacte. suposo. Sí, bueno. Sí. bueno. Fins aquí a la primera estrena. Ah, exacte, fins aquí Shatter Island. I ara parlem de El Solista. Una... Bueno, és, un... és un drama biogràfic, diguéssim. Uh... Bueno, una producció entre americana i anglesa. Una hora i cinquanta minuts. No passa la barrera dels dos... de les dues hores, però mm -hmm. deu ni do sí. Ja ens hi costem. Dirigida per en Joe Bright interpretada per en Jamie Foxx que va fer bueno, el protagonista de Ray, no sé si usona us i de Collateral que era el taxista i en Robert Downey Jr. que ja és la segona pel·lícula que estrena aquest any que la primera va ser Sherlock Holmes ah. vull dir que està, està l'home que no para si voleu escoltem el tráiler i... i si no el voleu també ai mira escoltem el tráiler i ara en parlem Por eso. ¿Cómo te llamas? A Nathaniel Anderson Jr. ¿Solo tiene estas cuerdas? ¿He sufrido algún revés? Hola, soy Steve López de Los Ángeles Times. Llamo para saber si Nathaniel Ayers estudió en su centro. Es un chico con más talento que he conocido. Voy a escribir una columna sobre Nathaniel. Cuando se enteraron de que tocabas con solo dos cuerdas, alguien pensó que querrías algo mejor para practicar. No puedo pagarlo. Es un regalo. ¿Qué tiene? ¿Esquizofrenia? ¿Pasa en ese avión? No, estoy aquí. No siempre estoy seguro de lo que está pasando. No tiene ni idea de lo que dice. No asumiré esa responsabilidad. Por supuesto, evita toda responsabilidad. Está enfermo, necesita ir a un psiquiátrico. No me encierres. ¡Nathanael! Los medicamentos no le han hecho efecto. Nathaniel tiene algo muy importante. Un amigo. Vamos, tú puedes. Hace un año conocí a un hombre que pasaba una mala racha. Tiene un don. Y pensé que podría ayudarle. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya sé qué hago aquí! ¡Te has vuelto loco! Ser testigo de su valor, de su humildad. ¿Crees que volveré a ser bueno? Y de la fuerza de su corazón. Hay algo que está por encima de todos nosotros. Siendo su amigo, encontraré el camino. Soy lo más parecido que tiene a una familia. Nos ocupamos el uno del otro. Cuidamos el uno del otro. Soy su amigo. Hola, ai. Sí. Ara tinc un dubte. Yeah. No s sentit pas tot això, no? No. Ah. El trailer. Que... Ha El trailer i sí. vale, vale, vale. mm. un noi aquí al control. I pensava, ostres, ara tinc els d'això encèsos i no sé si s'ha sentit la no, conversa. No. Bé, bueno, tampoc passa res, però... Ai, mira. Bé, bueno, parlem del solista. La veritat, jo que aquest violí, el tigui-tigui-tigui-tí, jo I és oi, que... Bé, bueno, no ho sé. Violí, sí. Mira que jo els violins no m'han agradat mai perquè fan una mica nyonyos, però aquest... I queda bé. Ai, m'agrada molt. Sí. No ho sé què té, no sé ni de qui és, no sé... Bueno. En fi, parlem de El solista, és una pel·lícula que narra la història, est està basada en una història, història real d'un tal Nathaniel Ayers, o alguna cosa així. M'agrada mm -hmm. molt el nom de Nathaniel. No sé. És... És bueno, Daniel. No sé. Na <laughs> Bueno, eh, que és un prodigiós violinista que en el seu segon any de conservatori eh, doncs, va començar a tenir la, la malaltia de l'esquizofrènia i va haver de deixar els estudis del conservatori i va acabar vivint al carrer. Eh, allà, va ser un, bueno, quan vivió al carrer, doncs, va ser descobert per un periodista de Los Angeles Times que es deia Steve Lopez eh, l'any 2005 i aquest periodista va quedar impressionat pel seu talent. De fet, en el, en el Tyler parla, diu, home, tu estàs tocant un violonxel sí. que, que té dues cordes. Ah, diu, en cas, que el va descobrir perquè es guanyava la vida tocant música la gent li, li donava diners sí. o s'entretenia. Ho feia bueno, per passar ell, el rato. Ell no estava no sé. en una obra, però en les seves hores mortes, diguéssim, doncs estava, el... no sé si en el metro o sí. on fos. Sí, sí, tocant eh, un violonxel de dues cordes. Llavors, aquest periodista el va descobrir Uh, i la veritat és que va veure que aquest noi tenia un talent innat, que, que ens sabia moltíssim. Uh, el periodista, que de fet també passava per una, una mala època personal, diguéssim, doncs va començar a escriure una sèrie d'articles en el seu diari sobre Nathaniel i el va donar a conèixer uh, la gent, diguéssim, i el va conduir al doncs, uh, uh, uh, seu somni, que era tocar al uh, centre musical de, de Los Angeles, Bé, bueno, com a violoncialista, suposo... Sí, sí. Bé, bueno, no sé si estem dient al final, però... Bueno, bueno, però si és una internet. història real, si sí, el sí, poses sí. el nom d'aquest senyor i segurament et surti. Exacte. Bé, bueno, és com el somni complert no? De... Sí. El somni, recometes, clar, també depèn una mica de, de, de, després cap on te torni a anar la teva vida. Si això te treu de la misèria, molt bé, jo però... Crec, jo sí. crec que sí, que suposo que el va ajudar amb la malaltia, perquè de fet... Sí en algun moment del tràiler no sé, alguna dona li retreu en aquest periodista home, és que no, ara no t'hi comprometràs perquè clar, això te, te lliga efectivament i tu, i tu marxes dels compromisos de mm. les responsabilitats i ell al final doncs s'hi fa i sí, jo t'ajudaré sí. perquè ets el meu amic i jo vull, jo vull ser amic teu i jo t'ajudaré, jo t'ajudaré i se'n surten i bueno, suposo que sí, que al final doncs, se'n surten tots dos molt bé, molt bé. Bueno, bueno, tercera estrena tercera del setmana estrena, canviem de gènere una pel·lícula es diu Percy Jackson i el ladrón del rayo és bueno. una... què és això? És una de cinema fantàstic, mitològic Sí, mitològic no n'havíem dit mai cap. No havíem fet mai res mitològic. Jo em sembla que no. Doncs mira és el primer dia. Tampoc Sempre portem primer... gaire temps. Sempre vull hi ha dir. un primer dia per tot. És una pel·lícula americana que dura 1 hora i 59 minuts mm. si l'altre no volia arribar els dos aquesta mm. encara s'ha quedat amb les ganes Uh, dirigida per Chris Columbus, sí. que és director de pel·lícules com Solo en Casa, Senyora Top Fire, Harry Potter, la 1 i la 2, mm -hmm. entre altres, uh, interpretada per Uma Thurman i Pierce Brosnan, com a més destacats. Sí. Déu-n'hi-do. Com els coneguts, no vaja. Els he, no els he conegut jo, doncs. Bueno. Ah, jo perquè no conec mai ningú, no? A veure, <No, ríe> a veure. Però esclar. Tampoc esperava També té que al veure... fer una pel·lícula mitològica no sé quin paper fan però bueno, entenia... en Pierce Brosnan jo per el que veig al tràiler és com el professor en, en, en Percy Jackson és un noi que sí. no se'l coneix no he posat el seu nom però Pierce Brosnan és, el, és com el professor que el descobreix no? i que li sí. l explica una mica qui és i d'això i la Uma Thurman no sé si és la Dolenta dolent, o... no sé. Bueno, escoltem el tráiler i ara en parlem una mica molt bé ¿Cuánto ha estado? Siete minutos. ¿Siete minutos? Es alucinante. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Me gusta estar en el agua. En el Olimpo habitan 12 dioses. Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Ares. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos. Percy Jackson, tenemos que hablar. No puedes engañarme. Señorita Toads. Le han encontrado. esperé ¿quién me ha encontrado? Te esperábamos. Todos los semidioses tienen poderes que han heredado. debe seguir tu instinto. Toma esto para defenderte. Es un arma poderosa. Es un bolígrafo. Úsala únicamente cuando estés en que ha de peligro. Es un bolígrafo. ¡Úsalo! Mol bé, uh, Percy Jackson i el ladrón de ra del ratllo, que podríem dir Harry Potter i el no sé què, no sé perquè a mi me fa pensar, en... i veus el títol, el títol original amb les lletres, i dius, és També, que són les mateixes van, lletres. Van. Volen atraure el mateix tipus de públic, sí, sí, sí, sí. sí Bueno, sí, sí. què és això? Aquesta pel·lícula és una adaptació d'una novel·la, de fet, igual que Harry Potter, uh -huh. que es diu El ladrón del ratllo, la novel·la, i explica la història d'aquest noi, del posa títol a la fet, en Percy Jackson, que és un noi aparentment normal, sí. però que descobreix que és fill d'en Poseidon. Ah. Que és en Poseidon, direu, el déu grec del, del mar. És no? que jo no ho sabia. Tu eh? tampoc. Bé, bueno, que, que tu saps les coses i que... Jo a poc que vaig estudiar no. mitologia. No, de... no, no, no. Bé, doncs eh, és, des... és fill de, de Poseidon i descobreix també que el seu millor amic, en Grover, és un sàtir, que això és el que deies al principi sí. del programa, que has sí, d'escobert sí, sí, sí, que és sí. un sàtir, que un sàtir és un semideu silvestre. Sí, que viu al bosc, que així si és com deixat, no, de, però, deixat de la mà de Déu. O sigui, tant tan un com l'altre són semideus, no? Sí, o sí. Bé, bueno, no. no sí. <laughs> és que jo m'he liat. Bé, bueno, acabo d'explicar i després en parlem, bueno. perquè jo m'he liat molt. Bueno, quan, o sigui, ell descobreix això, no? que ell és fill d'aquest déu grec i l'altre seu amic és un semideu silvestre. A partir d'aquí ells juntament amb dos seus amics que són dos semideus eh, i un sàtir, clar i el sàtir, que, és, i un... que és en Grover i dos sí. semideus que deuen ser en Persi i un altre ah, per això et dic, que en Persi vale, però per què un, sà, un sàtir és un semideu silvestre i no, en, el, en la sinopsi no diu tres semideus ah, i et caga la via algú deu tenir a la història clar. que el sàtir és, la, és el marginat o... clar, jo llegeixo el seu amic és un sàtir dic, busquem sàtir que jo pensava, pensava que era, eh, quan tu ets un sàtire, una persona que és un sàtire, és com, jo no sé, és com... La sàtire és ironia d'aquesta sí. mala llet, diguéssim. Jo pensava que era una persona amb un caràcter així, no? I no, I no, no, no. Un sàtire és una és un semideu silvestre, dic, vale. I llavors, a partir d'aquí, no sé què, dos semideus i un sàtire. Dic, bueno, però... <laughs> No teníem ja un semideu. Ah, per això dic que ell, ell, pel fet de ser fill d'un déu grec, és un semideu. Bueno... Les... que som fills de, de déus, sí, no? De, sí, de diversos, sí. sí. Suposo que, que, que sí. Que són, que són, tots ho som fills de déus, són sol d'una religió, <ríe> bueno. per dir-hi tots som semideus. Sí, Però bueno, sí, això sí. és bueno. una altra cosa. <ríe> doncs els tres junts recorreran tots els Estats Units a la recerca de monstres mitològics, mm. Per què, direu, quines ganes d'embolicar-te amb sí. històries, no? amb problemes? Doncs perquè resulta que han de restaurar l'ordre còsmic sí. abans que es pongui el sol en el dia més llarg de l'any, sí. pensant que és Sant Joan. Sant Joan. No? Quines mm. ganes, que també ho fan més bueno, històries. Perquè més resulta que, suposo que si no deu passar alguna història ah, molt, sí. molt bèstia, que s'acaba el món o alguna sí. sí, sí, sí. Bueno, sí. total, es veuen involucrats en una història, en un repte, o que només els hi queden 10 dies per solucionar-ho. Justament sempre sempre totes les pel·lícules abans. els hi es queda... que la gent s'entera que són unes altres coses ta, amb tan poc de temps que han de salvar el món i no sé què, amb tan poc de temps, escull, sí. tenies tota la vida... Tot un i any, oh, tot un... Aquest, aquest noi potser tenir 15 o 16 anys, coi, no, no m'ho podies dir abans i ho salvàvem, ho salvàvem tot abans de... Bueno, o, o diguem-ho quan tingui 70 anys i mi ja se m'enrempa en i no, ja us ho perquè, fareu. No, perquè clar, el dia més llarg de l'any no sé què coi passa que han, ah, cada, han de treure... Cada any ha un dia més llarg de l'any, ja, perquè d'aquell any concret ah... i no... De i 30 anys. Sí, bueno, eh, aquella pel·lícula 2012, eh, el món s'acabarà el, el, el 21 de desembre del 2012, perquè sí. aquell any no ha un altre, doncs mira. Bueno, però es deu estar basat en uns fets científics, bueno, això, no, això és Nostradamus, mitologia. Bueno, de Nostradamus, sí, mitologia. sí, sí. Bueno, total, cinema fantàstic, per els més joves i per qui els hi agradi sí, també. Sí, sí, sí, en Ferran que li agrada tant Harry Potter, mm, que no l'altre dia a la secció de la pel·li cagarada, ens va deixar anar un Harry Potter que no li va agradar gent, ni un ni l'altre ni l'altre ni l'altre, perquè n'has vist... Bueno, n'has vist, no vist quatre, quatre. em sembla. No que, que per no agradar-me... Sí. El bueno, s'ha de fer, eh? No, Ma no, de en Deguera es va veure un i vas dir bueno, donem una oportunitat. Sí. I el segon vas dir, tampoc, però bueno, anem a veure el tercer. Però bueno, jo crec que ha anat millorant. No els he vist tots, tampoc, però bueno... Bueno, deixem-ho aquí, matem el tema. Bueno, una pel·lícula de Percy Jackson i el ladrón del raio que a mi no m'equadra gairebé per enlloc, però... La, la recomanem com a gent seriosa i... <ríe> això en el nostre programa i anem amb l'última estrena de, destacada d'aquesta setmana que es diu Amores Locos és una, pe una pel·lícula espanyola, 1 hora i 32 minuts i és un drama romàntic Veus? està dirigida per Beda Docampo Feijó, que mm -hmm. com no sigui gallega jo no sé pas sí, no sé. De, de fet no la conec pas gaire i està interpretada per l'Eduard Fernández, del, un dels protagonistes de Tres dies amb la família, entre moltes altres pel·lícules, i la Irene Vicedo, doncs, que és una actriu que potser molts de vosaltres la recordareu, bueno, o, la podreu, o la podeu estar veient, uh, la sèrie Cuéntame, que és la filla del matrimoni, diguéssim. Mm -hmm. uh, si no voleu, m'és igual, <laughs> però escoltem el tràiler, uh, i, i ara en parlem. nuestra paciente cree que ella es esta alumna. Las características de estos delirios es que siempre tratan de amores imposibles. La pintura no cuenta una clase de música. Cuenta la historia de un amor prohibido. ¿Por qué prohibido? Porque usted está casado. El profesor de música está casado. ¿Y tú qué te crees? Que a mí no me gustaría creer como una a través de los filas. Me encantaría. Pero no es así. De todas maneras, deberías hacerle las pruebas a esa chica. ¿Por? Porque podría tener un tumor en el óvulo temporal. ¿Sí? Perdone que le moleste, pero estoy preocupada. cuando viste el cuadro por primera vez? Cuando empecé a trabajar en el Museo del Prado. ¿Eso cuándo fue? Hace 2.193 días. Julián. Julián. Cierra los ojos y nos veo en el pasado. Amores locos, una pel·lícula, com dèiem, interpretada per l'Eduard Fernández i la Irene Vicedo. Una pel·lícula, perdona, amb ritme, eh? Pim, pam, pim, pam. Però, bueno, no sé... El... Ah, bueno, és la sensació sí, La trobo no. interessant. Sí. Bueno, no ho sé. Uh, explica la història de l'Enrique, que és un, un prestigiós psiquiatre, i la Júlia, que és una jove que, bueno, que se, se cuida, o no sé, deu ser o el que sigui, del Museu del Prado de Madrid. Uh, la la Júlia està convençuda que, que ella i el psiquiatre són els personatges d'una pintura del segle XVII. Uh, Bé, bueno, no ho explico una mica, és, un, és una pintura que surt d'una noia d'esquenes... Uh, com, com tocant el piano i un, i un home vale, que, és, que sembla com el seu professor que li posa una mà a, a l'esquena uh -huh. tots dos no se'ls veu la cara llavors ella es pensa que, que, que la noia del piano és ella i que el, el, el professor que l'està formant o el que sigui doncs és el psiquiatre vale, vull dir mm, bueno, una la, gent, la gent està molt sí, malament sí, sí. Bueno, eh, ella... bueno, per això va al psiquiatre, imagino bueno, ja, però... tu pots arribar a tenir dies dolents per pensar això? ja, ja. És, ja és el límit. on vas al psiquiatre o no hi vas? Bueno, Donc ella pensa això i, i també pensa doncs, que de fet que s'han estimat bojament durant, durant quatre segles que és, que és el temps que fa que, que està aquest quadre pintat. Uh, Clara, l'Enrique, que és el psiquiatre, doncs, uh, en ella la veu com una jove que està malalta, i decideix convertir-la en la seva pacient. O sigui, que d'entrada no ho era i després ja sí. Uh, lo, que, lo que fan és doncs, bueno, convertir-se en una mena de lluita, ¿vale? en una relació entre tots dos en què ell uh, doncs, intenta curar-la, però ella, va, la seva abola... Ella, la sua i Sí, sí, sí. I intenta convèncer-lo doncs, que, que estan destinats a estar junts Uh, d'una manera, doncs, bueno, inexplicable no? el, el destí de, del quadre, doncs, bueno, que sí, sí, sí. sempre junts i d'això. I que no se n acabi sortint, digo jo. Ah, mira. Deixo aquí sobre, perquè aquest l'Eduard Fernández digue-li tonto. Ai! <ríe> per què? Que t'agrada, la Irene Vicedo? Ah, no. Ai, doncs. Bueno, no. Digue-li tonto. No ho tonto. Sé, no he vist al trailer. És no, una pacient, eh? No la conec. Cuidado, eh? Bueno, però... Bueno, aneu a veure la pel·lícula i ja m'assegureu. Bueno, jo fet... no l'he vista, eh? El què? La pel·lícula. No, no, ara està dient que acaben junts. No, jo no l'he vista. Bueno, <laughs> doncs fins aquí les, les estrenes destacades d'aquesta setmana i ara anem amb els, amb els ràpids, uh, no sense abans fer aquella minipausa que, que fem sempre. Això és Primer Pla. Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà. Doncs bé, anem amb els ràpids, que aquesta setmana són poquets. Vinga, de manera ràpida, són dos quarts i tres minuts de vuit ja, se'ns hi farà tard. Sí. Una pel·lícula que es diu I'm Not There. O si sigui, no estic allà, no, sí. no sóc allà. Sí, sí. Un... No estoy. No estoy. <laughs> És una, una pel·lícula, aviam, com la un drama biogràfic, musical, a més. Sí. O sigui, per més, Inri. una producció entre Estats Units i Alemanya. Dura una, dues hores i 15 minuts. I és és llarga. Gent. Sí. I s'estrena ara, però és de fet és una pel·lícula de l'any 2007, eh, que la van interpretar, entre altres, Richard Gere, Kate Blanchett i quatre actors més que fan un retrat de la vida d'en Bob Dylan, no? passant per totes les seves facetes, la vida d'aquest senyor. Uh -huh. Bé, bueno, pels fanàtics, pels amants d'en Bob Dylan, suposo que mostran cert interès. Sí, no sé si s'ha Tots sis fan de... Fan de Bob Dylan. La Kate Blanchett, de fet, va estar nominada als Oscar als Bafta, als Globos d'Or, per fer de Bob sí? Dylan. De sí, sí, sí. Bueno. És l'any passat, però eh? aquest, any, sí, sí. aquest any no. no la pel·lícula té, té un parell d'anys sí. llargs. Sí, sí. I, per acabar els ràpids, una pel·lícula que es diu Arthur i la vengança de Malte és una pel·lícula d'animació francesa que dura 1 hora i 38 minuts molt bé uh, bueno, dic que aquesta de l'Arthur i la vengança de Maltazar és la segona part d'Arthur i no sé què los mini, mini o algo així vull ah. dir que no, no. Jo, jo no sé per què fas aquest programa <laughs> perquè clar, una persona que li interessa ben poc està molt bé, està molt bé eh? Bueno, fi, fins aquí els ràpids d'aquesta setmana i, per tant, les estrenes d'aquesta setmana i anem amb els breus que que s'allargaran gairebé fins, fins a les 8 del vespre. Són les 7 i 35 minuts i fem una, fem una pausa i seguim tot seguit amb els breus. Hola? Marta? Hola! Joan G? Ei, sí, és això. Fic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat. No puc sortir. Hi uh... ha una expectació que... Primer pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Existeixen sí, sí. cabines, bueno, resultat, encara? Mira. Hola. Sí, sí, i no, no hi ha no? gent perquè aquí al carrer que te pugui dir alguna cosa, no sé. Bueno, és que... tots, tots miren. En Marta Soms, Ferran Bacasteva i Joan GPS. El que estic gastant ja els ho passaré el tiquet, eh? Quin tiquet? <ríe> Què vols dir? Que hi ha tiquet? Treu tiquet. No, no sé ni si hi ha cabines aquí. <ríe> Però que hi ha cabines encara Girona. Cada divendres, de 7 a 8 del vespre, escolteu-nos al 107.7 FM o a www.radio.salra.cat Afanya't perquè no tinc claus tu. Ja, que vida! Els breus Bé, doncs amb els breus de la setmana i comencem parlant de la Warner Bros i Appian Way, que és la companyia, bueno, suposo, no sé, productora de Leonardo DiCaprio, que estan preparant, bueno, The Girl with the Red Riding Hood bé mm, a ser Va, dit així sí, dius, jo m'hi què bua. no, home, dius, ostres the, the Girl with the Red Riding Hood dius, ostres, això ha de ser, ha ser per força. total, que és una versió uh, de la caputxeta vermella mm -hmm. però en plan ai, veia en plan gòtico, veia mm, mm -hmm. saps, vull dir bueno, no sé, com pintat diferent uh, home, per mi sona bé la veritat, uh, bueno, uh, es veu que, que aquest projecte doncs, ja fa com uns mesos que es van jegar i de fet van contractar uh, la realitzadora de ai, <coughs> la realitzadora guai, de Crepúsculo per assegurar-se doncs, que, bueno, que la cosa funcionés i de fet estan pensant doncs fer una barreja d'elements de, misteriosos i romàntics amb el, bueno, amb elements doncs, mm, típics dels, dels contes de fades. Mm. Uh, Bé, bueno, perquè, perquè tingui acceptació molt públic. Uh, Bé, bueno, es queda aquí, vull dir, no sé, ja més aviat, ai, més endavant ja en parlarem, i només dir-vos, doncs, que es rumoreja que la que farà de Caputxeta Vermella serà l'actriu Amanda Seyfried que va fer Mamma Mia, era la noia. La noia. La noia, mm. que és així com molt rosseta i molt... Sí, ja una cal, I una cara, cara de, de nena, ja. vull dir que... Però, ja pinta, ja pinta. És allò que dius, com, com ho enfocaran, no? Sí. Perquè sí, història sí, sí, sí. de caputxeta vermella en tres minuts està sí, sí. feta. Ja, ja estem, eh? La caputxeta eh? surt de dir... casa a veure l'àvia, es troba el llop, l'enganya i arriba a casa més tard que el llop i, bueno, i no, no desbotllarem al final. Home, has d'explicar... No, però, bueno, poder, si és més gòtica, poder la caputxeta, jo què sé, un... Que jo pensava que el llop serà l'home llop que es va estrenar la pel·lícula la setmana sí, passada. S'han d'aprofitar... O, sigui, o sigui, que es trobin... Caracteritzacions. Que es trobin... De fet... Eh, ai, ara volia dir alguna i se m'ha del cap. Ah, no, dic, el, el mes d'abril eh, s'estrenarà Alicia en el País de les Meravilles que també ja veurem com està perquè no sé si algú ho ha vist però, per exemple, jo he vist en Johnny Depp que és l'home dels barrets i sí. a mi me fa poc que Però, veus, aquesta... Pel fet de ser d'en... D'en Tim Burton. D'en sí Bueno, Venta més bé. Sí, hi ha ganes d'anar-la a veure. Bé, bueno, seguim. Més coses. Uh, els estudis Universal Pictures han considerat oportú que la pel·lícula American Pie, que ja n'han fet tres parts, sí. torni a la gran pantalla amb noves històries. bé mm que -hmm. hi estat els diners que van fer amb les tres primeres i en volen fer una quarta. No obstant això, és probable que es parteixi d'un grup d'actors totalment diferents. Ah, sí? Mm, Bé, bueno, deu voler canviar, deu haver-hi noves generacions d'actors vale. còmics i... Sí, perquè clar, que gent ja, clar, ja estan. punt que s'encasillen, no? Deu pensar, sí. home, aviam si ara, a partir d'ara només podré fer American Pies. <ríe> sí. No? Si volen sortir d'aquest gènere. Tot i que no es descarta que n'hi hagi algun que repeteixi. Mm. No? Que algun de les, tres, de les tres primeres entregues repeteixi en aquesta quarta. Bé, bueno, per fer una mica de reclam, poder. Sí, sempre funciona. I de fet, per més que l'actor moltes vegades no vulgui encasillar-se, n'hi ha que ja no hi tenen res a fer. Hi actors que han quedat encasillats de per vida, em sembla. Com per exemple, d'American Pie? Ah, no, Mr. Bean. No, en general. Bueno, Rowan sí. Atkinson, què bueno, li fas fer un... Bueno, Rowan Atkinson una... va fer... va fer de capellà en algun lloc. Van veure aquella... Sí, sempre són pel·lícules de comèdies. No, no, eh, ni havia una que es de que no sé, no sé què, de la, Secretos de família sí, o algo així, que no sí, era pas. Sí, sí, sí. era, bueno, una, era una mica Pero ja t'hom mires Pal. amb uns altres ulls. Sí, però bueno, aconse... per mi va aconseguir fer traspassar el, el seu Sortir personatge, sí. Personatge. Però bueno, sí, sí, no ja tens rau, ja tens rau. Bueno, que més, els encarregats del guió de la nova entrega d'American Pie eh, són els creadors de la Bueno, no sé com definir-la, aquesta pel·lícula. Dos colgaus muy fumaos. Bueno. Espectacular. Bueno, però bueno, és bueno. l'estil, vull dir que hi vols fer -hi, no? No hi Sí, sí, més. sí. Bueno, que forma part d'aquell tipus de pel·lícules de dos no sé què, muy no sí, sé quantos. Sí, sí, sí. sí. Hauríem... O, oh, col·lega, donde está mi cotxe. El... Movida <laughs> en el Roxbury. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, aquest tipus de pel·lícules. No, vull dir que un dia hauríem de fer una una... Una llista de pel·lícules que es, que es titulen així. Dos no sé sí. què, mui no sé què. Perquè n'hi ha, ha unes quantes, eh, sí. i te'n faries creus. I no totes són tan xorres com el títol sembla. Bueno, s'haurien no de totes. veure. No bueno, uh, Canviem de tema i, i parlem dels Goya, que es van, es van entregar diumenge passat, uh, bueno, aquests Goya de, del, del 2010, en una gala que bueno, es va fer... A mena diguéssim, que va passar força bé, el que passa que es, es va fer una mica llarga, sent un diumenge, doncs, sí. no sé si començaven a les 10, les 10 i bueno, es va allargar fins Des a quarts, tres quarts d'una. Que... I sense anuncis. Eh? I sense anuncis, exacte. Mm. La va presentar l'Andreu Buenafuente. Eh... Està I, bé, bueno, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Tot bueno. i que, esclar, dius, presentar una gala però esclar, no, no estava ell tot el rato a l'escenari. No, no, no, però jo ell crec... Ell va fer una introducció al principi de poder 20 minuts o així, després sí. va fer una altra aparició a mig a gala, va fer l'aparició final per despedir-se, no sé, va tenir poder quatre intervencions al llarg de la nit sí. d'això, de períodes de 15-20 minuts, que bueno, que també tallaven una mica l'avorrimenta que pot Ai. generar el fet de el millor no sé què no sé candidats són i els discursos sí, jo crec que el fet de que tu te facin el eh, nomenin presentador jo crec que també fan eh, com que tu, tu has de portar el, el guió de com anirà tota la gala ¿vale? perquè una cosa és eh, que tu vagis a presentar quatre coses, al principi al mig i al final i l'altra és, doncs, per exemple, doncs, que també facis que, no sé, per exemple per presentar les pel·lícules nominades, eh, millor pel·lícula doncs van sortir eh, dos actors cantant i, bueno, hòstia, ho van fer molt bé. Això vols dir ho dir que ho el presentador? No, però l'estil de com es ah, farà, no ho home, sé, ell, ell porta programes, per tant, ell també pot decidir de com es faran aquestes coses. Sí. Jo, jo crec, vaja, sí, sí, no ho sí. sé. M'agradaria pensar, doncs, que ell va tenir alguna cosa a veure i a mi sem va fer... Bueno, m -m -a a mi, per mi va estar bé, sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, parlem de les pel·lícules guanyadores, en aquest cas, La gran triomfadora de la nit... Doncs va ser Celda 211, com o no, eh, amb 8 golles eh, guanyats. Va eh, ser millor pel·lícula, director, actor protagonista, actriu secundària, que es veu que són parella. Ah, sí? Jo no ho sabia. Luis Tossar, que és el que va guanyar sí, no? millor actor protagonista, i la Marta Etura, que és actriu secundària, són parella. Però són parella arran de la pel·lícula? Això no, no, és... no, no, em sembla no, que no? ja ho, ho eren abans. I no. clar, quan va sortir en Luis Tossar i va dir... Uh, Deixo jo ja m'ha llevat una alegria antes uh, era perquè la seva dona se l'havien portat abans Goia. També es van aportaar uh, el premi a Millor Actor Revelció, uh -huh. uh, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. Vull uh. dir que les, les importants dels vuit n'hi ha bastants dimportants. Sí sí sí, eh? pèli, director, actor, actriu, secundària, tot i que sigui secundària sí. i actor sí. revelació. jo crec molt que està bé, molt bé. Molt bé. Uh, de fet el director va dir que havia sigut un encàrrec de la productora. Que dius, mm. home, mm, cada dia t'en faré una pel·lícula per encàrrec que me diguis tu si sí, ha de tenir tanta ben nomenada. Vist, ben vist, ben la productora. Eh? Sí, sí, sí, i me sobta tant i tant que no no estia als Oscars. Per què no està als Oscars aquesta? Saps què passarà? que ja hi deu haver alguna productora americana que hagi comprat els drets ah, per fer la oi, mateixa això història fa molta ràbia i, i després triomfarà la d'allà. O no, no. De vegades també es dona el cas que no triomfa tant, no? Ja, ja, però... ja. Però a mi em fa ràbia això. Per què els americans han de fer... Sí, no la podeu doblar, compreu-la, la dobleu, sí. com fem nosaltres, i, i passeu aquesta. Sí, sí, sí. Si a conèixer els actors, quan? Bé, bueno, després de Ceu de 211, la, la, la que també va guanyar més premis eh, va ser agora que se'n van portar 7, que no està malament, 7 golles, que passa que van ser, doncs, més... Secundari. més secundaris Dels mal anomenats secundaris o Els més tècnics diguésin sí. molta gent uh, bueno, uh, bueno, millor guió original millor fotografia millor direcció artística vestuari uh, maquillatge i peruqueria i millors efectes visuals uh, especials sí. perdó uh, el goi honorífic va ser per l'Antonio Mercero uh, director de C i televisió que no va assistir a la gala perquè bueno, té una malaltia de l'Alzheimer uh -huh. però la van anar a recollir uh, li van entregar, el premi, li casa van entregar seu. el premi a casa seu que va anar el director de l'acadèmia, l'Àrex de la Iglesia però els seus dos fills doncs, van, van anar a la gala i bueno, van anar a donar les gràcies sí. en nom del seu pare molt emotiu, molt, no sé, va ser una mica estrany uh, altres, altres guanyadors van ser la, la Lola Duñas que va guanyar el Goya la millor actriu protagonista per la pel·lícula Jo Tambien Uh, la millor pel·lícula d'animació va ser uh, Planet 51, que aquesta estava, estava bastant encantat. Estava I el goi, el millor director novell, va ser per la Mar uh, Coll, per la pel·lícula Tres dies amb la família, que bueno, a mi m'ha fet molta il·lusió. Sí. Mira, com que l'has vista... Com que vam anar a veure, dius, i és coi. una noia jove, i és de Catalunya... I, sí. I, i... Home, la pel·lícula és de Girona, que sí, dius, coi. Sí, està gravada a fer, Girona... Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Que recordem que Tres dies amb la família va ser la guanyadora dels Premis Gaudí. Uh, Bé, bueno, a banda d'això, és que, clar, van passar moltes coses. Uh, Bé, bueno, el, el curtmetratge el que es van portar al Goya va ser la de Mela la Muerte, que recordem que està uh, nominada als Oscars Que, que és d'animació, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. I la sorpresa de, de la nit doncs, va ser l'aparició de Pedro Almodó a l'escenari per donar el premi a la millor pel·lícula. Uh, bueno, es veu que hi havia hagut com uns mals rotllos entre el director i l'acadèmia des de fa uns cinc anys, jo que he intentat saber què era, perquè jo sabia que no anava a recollir els premis mai sí. però no sabia que estaven ben ben emprenyats i es veu que la gent es van portar una sorpresa al veure'ls allà Digues. inclús la, la ministra de cultura va fer un ai dios o alguna així es, es veu que se, se li llegeix Uf, perfectament llavis i jo he mirat per internet a veure què coi havia passat i realment és que uh, es veu que uh, l'Almodóra estava emprenyat amb l'acadèmia perquè no rebia prou reconeixement per part de l'acadèmia en pla, nominat als Goya o així um, amb algunes de les seves pel·lícules, però no he acabat de saber ben bé què, què havia passat mm. uh, bueno, doncs al final doncs, l'Almodóra va accedir a presentar el premi i uh, Mm, explicant una mica que el director de l'Acadèmia doncs que va ser tan pesat que va dir, no, bueno, final, ja hi vaig, ja, vindré. ja hi vaig i ja, ja està. Bé, bueno, això sé curiós que ha accedit a, a Nari aquest any nada menys que és l'any que l'Acadèmia no ha escollit la seva pel·lícula per presentar-la com a presentar candidat a, a l'Oscar que sí, sí, sí, la pel·lícula sí. parla en anglesa i saps que tothom va quedar una mica home, si haguéssiu presentat la de l'Almodovar segurament hagués pogut optar l'Òscar, en canvi ja, el bé però... presentat el Baile de Victoria s'ha sí, sí, quedat sí. fora. I, bueno, mira, tot i això bueno... sembla que no... Bueno, ha fet el cor fort o no sé com s'ho muntat, poder, però anat ha anat allò. Poder cobrat. Va, no sé. Jo, i... en lloc de preguntar-me això per Los abrazos rotos, que és la pel·lícula que no ha anat de, no si ni candidata, jo m'ho pregunto de ser de 211 però bueno uh, i l'altra cosa és que bueno, l'anècdota és que ell va explicar que li va dir en el director diu què passa si a mi em donen el Goya perquè los abrazos rotos estava nominada no sé si millor maquillatge sí, o eh? edició o no sé què què passa si me'l donen i clar, jo sortiren allà i diran, és que aquest, clar com que ha guanyat ara doncs, ha vingut perquè ha guanyat i el director li va dir no te lo donen a tu. Tranquil, no guanyes. No, no guanyes, per tant, ja pots anar-hi tranquil·lament. Que ja ho sabia. Sí. Fins aquí, doncs, el tema dels Goya, i parlem de, de més premis, en aquest cas britànics. Ferran. Vinga, perquè el proper diumenge, el 21 de febrer, s'entregaran els premis anomenats BAFTA, són els que dona l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i la Televisió. Uh, Avatar, la pel·lícula Avatar, Una Educación i En Tierra Hostil són les pel·lícules més nominades, amb 8 nominacions cadascuna seguides de les pel·lícules Precious i Up in the Air, eh, bueno, són les segones amb més, amb més eh, candidatures. La pel·lícula espanyola Los abrazos rotos, de l'Alma del Bar, opta el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, mm. que competint amb pel·lícules com Coco Chanel, Un profeta, Déjame entrar i La cinta blanca, que a priori semblaria que és la favorita, com també és favorita, amb els Oscars. La gala, que d'aquest proper diumenge, serà retransmès en directe per la BBC i es farà des de la Royal Opera House de Londres. Molt bé, doncs parlem en, en aquest cas d uns altres premis i, i, i no tan, potser no tan coneguts, però sí que amb, amb un festival amb molt de renom. En aquest cas és el Festival de, de Cinema de Berlín, que en aquest any doncs, prepara el seu 60è aniversari i que jo em sembla que tenim en Joan G., que, que el tenim, no ho sé, eh? Joan G? Bona nit. Joan G, et... estàs a Berlín? Estic a Berlín i fa un fred cap el. <ríe> Espec a Madrid. <ríe> Però on estàs? He hagut de sortir perquè no hi ha cobertura dins. <ríe> per sortir on? de one. Sortir de l'hotel. Ah, bueno. No te preguntaré no. res, et dono un vot de confiança. Joan G, sí. com es, quin ambient es respira aquí a guten, Berlín? Ho t'anava. <ríe> Veus? Oh, jo vaig aprenent, no? Molt bé, no, bé. molt bé, Joan G. Quin ambient es respira aquí a... No sé, què... Que... Que... No, Explica'ns-ho tu, tens alguna bueno, cosa? explico que fot una fresca pela, fem nevia, perquè, sí. bueno, si no, vaig mal entès, no sé quina hora teniu aquí. Bueno, si sí, potser cuintes, fes nevia perquè tenim una mica de de feina abans d'acabar el programa. Explica'ns, què, no, què tal? Et la setmana passada, que em sembla que no ho vau explicar, va començar ah. la Berlinale, sí, el festival sí, sí. de cinema de Berlín, bastant important, no sé perquè no ho vau explicar, ja vosaltres, i els teus ah. guionistes, ah, eh, sí. i s'acaba el 21 de, de febrer, al diumenge, Uh, aquest any és la seixantena edició, o sigui que Déu-n'hi-do, ja té més anys que tots nosaltres jove'ns, eh? Nosaltres eee. tres d'equips de sembla que no sumem ni si ja. <ríe> Bueno, no ho sé. Som jovenassos, Escolta'm, home. Escolta'm, quants anys tens tu? Bueno, no n'has de fer res. Jovenàs, jovenàs. <ríe> em devia, no, no m'entretinguis. Digues, digues, no? No. digues, digues. Bueno, uh, en aquest, en el festival Deixa'm dir-te que m'he currat, eh? Aquesta setmana ja t'aviso. Vale, vale. Fanya't, fanya't. La setmana passada. S'han sí. presentat pel·lícules eh, importants, com ara la d'en Roman Polanski, que es diu The Ghost Writer. Sí. Aquest, en Roman Polanski, és aquell que s'ha buscat per, ah, sí, sí, sí, per sí. la policia, per alguns experts... Suposo que no el deus pas vist per aquí, perquè el, no, el que jo no sé... No, Clar, no el, el que jo sé és que està amagat a casa seu, a suïssa, perquè no... Ah, mira, de baixar tem i paro un moment. Eh? Bueno, doncs mira, si la vols fer una entrevista, tu mateix. Sí. Què més? Es va, va preguntar aquesta pel·lícula i la d'en Martin Scorsese, també, la Shutter Island. Sí, ah. És no, el no, que aquesta setmana al cinema. Pa N'hem parlat al principi del programa. programa. Vale. La presència espanyola en el festival aquest any es limita a la secció que en diuen panorama. Sí, no sé. Mm, no sé què vol dir, que no és concurs, això on ja s'ha presentat aquesta setmana a una pel·lícula de l'Oscar Santos que es diu El mal anejo en la que participen l'Eduardo Noriega El mal anejo, anejo el mal ajeno? Perquè anejo què vol dir? Ajeno, què he dit? Anejo Anejo vol no? Tenia mal escrit, doncs M'he equivocat Ajeno, el mal ajeno Bueno, no, no No, eh, jo t'ho dic des de la ignorància total, eh Vull dir... Poder sí, poder sí, és que saps què passa? Em sembla que es va presentar el dilluns, ja, aquesta. Sí. Mes. I n'he vist tantes, són totes les setmanes. Sí. N'he vist moltes però n'en entenc ni una, perquè totes són en versió original, però a les espanyoles sí que les vaig entendre. Bueno. Però el, el resto no entenc res. Uh, bueno, aquí participo a l'Edoardo Noriega, eh, doncs mm -hmm. no m'ho per aquí, Solrar Rodan. Ah, exacte. Una pel·lícula. I què més, uh, espanyol? Uh, una pel·lícula que es diu Nacidas para sufrir, de Miguel Alvadalejo. Sí, que eh, en vam parlar la setmana passada. Aquesta sí, eh, que sí, que ja, es va, ja es pot veure al final. Exacte. Va, total, en resum, el diumenge s'acaba això, donaran el, els premis. Sí. Són ossos, qualsevol diria que tu a Berlín i trobes ossos pel carrer, jo no he vist ni un. Però, bueno, el premi és un os. Val? Un os, no un hueso, eh, un osso. Un osso, sí. Que donen l'os d'or a la millor pel·lícula i els ossos de plata a millor director, millor actor, millor actriu i de més premis. Vale. Me'n vaig a dins que fot una feta capella. <ríe> <que> <ríe> molt bé, Joan G, doncs sí, la setmana que ve i molt bé aquesta setmana, eh? T'he de reconèixer que tu has <ríe> treballat força. Ja Vinga. <ríe> Vinga, doncs. Adéu. Adéu. bé, doncs fins aquí els breus i tot seguit doncs parlem de, dels Oscars amb les pel·lícules ah, perdó, amb, la, amb dues de les cançons que estan nominades als Òscars eh, abans d'acabar el programa eh, però abans fem una, una pausa com, com sempre Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà Entre són aquesta que hi aquesta cançó que es diu uh, Down in New Orleans, que està nominada millor cançó uh, original per, en els Oscars d'aquest any per la pel·lícula de Tiana i el sapo, que és uh, la segona proposta que vam dir que faríem durant cinc setmanes cinc cançons, la setmana passada ens vam saltar, per tant aquesta setmana tenim dos. Uh, mentre sona, doncs, Ferran, que sàpigues que darrere del guió tenint txan-txan... Comença. <ríe> hi ha la porra dels Oscars. Bueno. He tret uh, a través d'Oscars.com, Oscar.com em sembla que es diu, uh, una porra oficial. Aquesta és oficial, eh? Vull dir... Això és un concurs a internet, que et pots presentar? No, o... no, no, no, això és perquè tu casa teu... La mentre vagis veient el, el, el, bueno, els Òscars doncs vagis dient ah, doncs mira aquesta sí, aquesta no i surten totes les categories que n'hi ha unes quantes Un Passes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 17, 18 24 uh -huh. 24 categories i bueno, estan des d'actor, actriu actor secundari, actriu secundària, millor pel·lícula, millor director inclús les de maquillatge millors efectes especials tots els curs, la de la cançó tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot. tu, és que si vols però és que n'hi ha que són molt difícils d'encertar bueno, però és que clar mmm... clar, jo t'ho vull proposar o fem les més amb eh... les sis categories, les sis categories o onem més enllà i ja que fem un programa de, de cinema, doncs, coi, ens mullem, tot i que n'hi ha agradat idea. Ah, i mullar-me m'és igual, eh? Perquè <ríe> començo a fer creus aquí i jo si encertes bé, si no, també. No passa sí, res, sí, tampoc sí. hi ha premi. No, no hi ha... Bueno, no sé, fem una mica emocionant. No, el que podem fer és convidar els, els, o els oients que es descarreguin aquesta fulla, i que ens envien un mail dient jo crec que millor pel·lícula serà Avatar, millor actor principal, no sé què, millor actriu principal. I ell sí, és un cas bueno, que la gent faci la porra de les categories que li semblin. Jo, mira, què et sembla? Jo faria millor actor, millor actriu, sí. millor actor secundari sí. i actriu secundària, sí. millor pel·lícula, evidentment. Descomptat que aquest any n'hi ha 10 de candidates, o sigui que és més difícil sí, que mai. Sí, sí, aquest any n'hi ha 10, per tant, tenim, tenim un problema. Sí. Mm, bueno, no sé, ja com va la d'animació també la de, uh, que és, que pel·lícula d'animació sí. millor director, no sé si l'he dit i si vols fem la de millor pel·lícula de, de llengua estrangera sí. I, i aquí parem Bé. i el curtmetratge si vols tot i que jo ja t'he dit no, que mire no, el curtmetratge que és que n'hi ha tres de curtmetratge no, no millor que no, no d'això no molt bé, de doncs por. actor, actriu eh, també actor i actriu secundaris millor director i millor pel·lícula i millor pel·lícula de llengua estrangera i d'animació exacte, ah sí, que ja, ja la tinc clicada doncs molt bé eh, deures per la setmana que ve aquesta porra dels Oscars i si vosaltres voleu participar i ens ho voleu enviar per mail ja sabeu que aquest, eh, aquest, aquesta porra està a Oscar.com Uh, dins de Nominats uh, hi ha com un apartat que diu B-A-L-L-O-T uh, bueno, i tu pots descarregar en PDF uh, us deixem amb la segona cançó que està nominada bueno, segona d'aquesta setmana, que està nominada als Oscars, que es diu L'Ony de Paname o, de, Paname, o no sé, de la pel·lícula París, París uh, que també està nominada a millor cançó uh, original als Òscars d'aquest any Uh, us deixem amb aquesta cançó i esperem doncs, que tingueu bon cap de setmana i fins la setmana que ve adeu wow. Dès que je suis loin de Paname J'ai les poumons tout essoufflés J'ai le cœur bouffé par plein de larmes Et le corps comme tout est exilé Le plus loin que je choisis à laisser la marne C'était pour suivre un petit béguin Moi dès qu'il n'y a plus de vacarme je m'ennuie silence ne me vaut rien Paris Paris tu es ma seule famille